Анатоль Франц, дочка Ліліт, оповідання, з французькою переклала Анастасія Грінченко. Я виїхав з Парижу з вечора, і всю довгу ньому ніч, зимню, мені довелося пробути в куточку в вагоні. Шість нудних годин довелося мені дожидати на станції Ікс, і тільки по обіді я знайшов селянського воза, що повинен був одвести мене до артизу. З обох боків над дорогою знімалися невисокі шпилі, і рівнина, що я колись бачив, як вона всміхалася гарячому сонцеві, тепер була накрита білою сніговою габою, на якій де-не-де чорніла покручена виноградна лоза. Мій візник злегка підганяв свою шкапу, і ми їхали обхоплені безмежною тишею, яку тільки іноді пронизували птахи своїми жалібними криками. Безмірний сум обгортав мене, і я шепотів у душі молитву. «Боже мій, милосердний Боже, рятуй мене від розпачу і не дай мені зробити після стількох гріхів ще останній непрощений гріх. І я побачив». Як червоне матове сонце скотилося до обрія, наче кривава жертва, і згадавши священну жертву на Голгофі, я почув, як у мене в душі з'явилася надія. Сніг іще деякий час скрипів під колесами. Нарешті візник показав мені батогом артийську дзвіницю, що знімалася як тінь у червоній млі. «Ага», – сказав він мені, – «ви встанете коло панотцевого будинку». «Ви знаєте тутешнього панотця? Я знаю його з малку. Це мій учитель. Чи він дуже вчений? Отець Афрак, братіку, такий саме вчений, як і святого життя. Еге, е е кажуть. Але кажуть і щось інше. Що ж кажуть? Нехай говорять, що хочуть. А мені яке діло? Але що ж таке?» Та єсть такі люди, що вірять, ніби батюшка чарівник, та що він насилає чари. Ото, дурниця. Я, пане, не кажу нічого, але коли отець Сафрак не чарівник і не вміє ворожити, нащо ж він тоді книжки читає? Він зупинився перед будинком священика. Я заплатив цьому дурному хлопцеві і пішов за наймечкою, а вона привела мене в їдальню, де вже було поготовано вечеряти. Отець Сафрак дуже відмінився за ті три роки, що я його не бачив. Його велика постать зігнулася, він надзвичайно схуд, двоє проникливих очей блищало на худому обличчі, ніс наче побільшав і звис над стиснутими губами. Я кинувся йому в обійми і скрикнув, ридаючи. Батьку мій, тату мій, я прийшов до вас, бо согрішив. Батьку мій, мій старий учителю, о ви, чиї глибокі таємничі знання лякали мій розум і чиє батьківське серце заспокоювало мою душу. Ваш син над безоднею, о, мій єдиний друже! «Обрятуйте мене! Просвітіть мене! О, мій єдиний світе!» Він обняв мене і усміхнувся з тією особливою добрістю, яку виявляв до мене ще за моєї ранньої молодости, і отступив на один ступінь, наче на те, щоб краще на мене роздивитися. «Господ з нами!» – сказав він, вітаючи мене так, як вітали в їхньому краї бо отець Сафрак народився на березі Гарони, в краю тих славетних вин, що здавалися мені емблемою його великодушної та запашної душі. Після блискучого професорування на кафедрі філософії у Бордо, Пуатіє та у Парижу, він випросив собі як ласку цю богу Парахвію в тому краї, де народився і де хотів умерти. Вже шість років, як він став священником в Артизі, Сіючи з того часу в цьому глухому селі покірливу побожність та найвищу науку. Господь з нами, моя дитино, сказав він ще раз. Ваш лист у якому ви перестерігали, що приїдете, дуже зворушив мене. Так ви справді не забули свого старого вчителя. Я хотів кинутися йому до них, все ще лепечучи: рятуйте мене, рятуйте але він спинив мене ласкавим, в той же час і з важливим рухом. «Арі!» – сказав він мені. «Завтра ви розкажете мені все, що маєте розказати, а тепер насамперед нагрійтеся. Потім ми повечеряємо, бо ви, напевне, і змерзли, і голодні». Наймочка поставила на стіл миску з юшкою, з якої знімалася вгору пахуща пара. Це була стара жінка, на волосся вона накинула чорну хустку, а на її поморщеному обличчі дивно єдналися колишня краса з бридкою старістю. Я був дуже стурбований, але спокій святої оселі, виноградна лоза, що весело тріщала в грубі, біла скатертина, вино в склянках, гарячі страви потроху сповняли мою душу вечеряючи я замалим не забув що прийшов до цієї оселі щоб проміняти мої гіркі муки на благодатну росу каяття отець афраг нагадав давні часи коли нас єднав коледж де він читав виклади філософії арі сказав він мені ви були моїм найкращим учнем ваш бистрий розум завжди забігав попереду вчителя думки «За це я вас одразу полюбив. Я люблю християнина сміливість. Віра не повинна бути боязкою, бо безвір'я безкраю зважливе. Церква тепер має тільки ягнят, а їй треба левів. Хто верне нам отців церкви та вчених, що обхоплювали своїм поглядом усі науки? Правда така саме, як сонце». Треба мати орлине око, щоб на неї дивитися. О, отче Сафраку, ви всі питання розглядали цим сміливим поглядом, який ніщо не могло засліпити. Я пам'ятаю, як ваші погляди лякали навіть тих ваших друзів, що схилялися перед святістю вашого життя. Ви не боялися нічого нового. Так, наприклад, ви думали, що є багато світів, на яких живуть живі істоти. Очі в його заблищали. Що скажуть покірні духом, коли прочитають мою книжку? Під цим чудовим небом, Марі, в цьому краї, що Бог сотворив з особливою любов'ю, я думав та працював. Ви знаєте, що я тямлю мови – єврейську, арабську та перську – Ще й тільки на річі в Індії. Ви знаєте також, що я перевіз сюди багато бібліотеку стародавніх рукописів. Я глибоко закопався у вивчення мов та легенд Старого Сходу. Бог поможе, щоб вся велика праця не була марною. Я тільки оце скінчив свою книгу про початок світу, що реставрує та підтримує святе письмо про яке нечестива наука вже була певна, що його зруйнує. Арі, Бог милосердний, призволив помирити віру з наукою. Щоб досягти цього, я положив в основу таку думку. Біблія, натхненна святим духом, говорить нам тільки правду, але вона не говорить усієї правди. Та як вона могла б обхопити всю правду, коли в неї є єдина мета, Познайомити нас із тим, що неминуче треба знати для вічного спасіння душі. За цією великою метою ніщо для неї не існує. Її план такий саме простий, як і величний. Вона оповідає історію занепаду людського та покути. Це божественна історія людини. Виложена вона повно, але й обмежено. Вона не торкається нічого такого, що могло б спокусити порожню цікавість. Не треба, щоб нечестива наука мала змогу тріумфувати з приводу мовчання Божого. Час сказати. Ні, Біблія не одурила нас, бо вона тільки не все сказала. Ось та правда, яку я виголошую. За поміч геології до історичної археології, східних космогоній, Пам'ятників сумерійських, легенд халдейських та вавилонських, а також старих легенд, що збереглися в Таламуді, як констатував існування перед Адамитів, про яких натхненний автор буття, не говорить нічого. З цієї простої причини, що їхнє існування не торкається спасіння душі Адамових дітей, навіть більше – Пильні досліди над першими розділами буття довели мені, що було два сотворіння світу, одно за одним, розділених цілими віками, з яких останнє – це тільки акт сотворіння землі Адамові та його потомкам. Він спинився на хвилинку і говорив далі низьким голосом з побожною повагою. «Я, Марціял Сафрак, недостойний пастир, доктор теології» що як дитина підлягаю авторитетові нашої святої матері церкви, я глибоко переконаний і запевняю з дозволу найсвятішого Папи та його собору, що Адам, сотворений в Божої образи подобу, мав двох жінок, з їх Єва друга. Ці дивні речі потроху заставляли мене забувати про себе і збуджували в мене цікавість. Я був трохи розчарований, коли отець Сафрак, спершися на стіл, сказав «Одначе досить про це. Може, ви колись прочитаєте мою книжку, і вона вам це вияснить? Я повинен був з обов'язку слухатися, послати цю працю найсвятішому і просити в його благословення. Мій рукопис тепер у єпископстві, і я щохвилини дожидаю відповіді, і вона, думаю, буде прихильна. Дитино моя, покуштуйте цих грибів з нашого лісу та вина, що виростає з нашої землі. І скажіть, хіба цей край не друга обітована земля, і хіба перша не була тільки прообразом її та вістуном? Вістун це той, хто приносить звістку, провісник, виразник чогось. З цього часу розмова стала більше інтимною і торкалася наших спільних згадок. «Еге, дитино моя, ви були моєму улюбленим учнем», сказав мені отець Сафрак. «Господь дозволяє давати перевагу, коли це справедливо. Я відразу побачив у вас те, що робило вас гарною людиною та християнином. Це не значить, що ви не мали великих вад. Ви були непостійні, хитливі, дуже легко помилялися». Пристрасті, поки що непомітні, зростали у вас у душі. Я любив вас за повсякчасні ваші турботи, як любив другого свого учня за цілком протилежні риси. Я поважав поля рві за тверду непохитність його розуму та серця. Почувши це ім'я, я почервонів, зблід, ледве здержався, щоб не крикнути». Отець Сафраг, здається, не помітив нічого. Коли не помиляюся, це був ваш найкращий приятель, додав він. Ви потім так само товаришували з ним, правда? Я знаю, що він вибрав дипломатичну кар'єру і що йому пророковано блискучу будущину. Я бажав би, щоб його згодом покликано до Папського престолу. Ви маєте в йому вірного та щирого друга. Батьку мій! Через силу відповів я. Завтра я розкажу вам про поля рві і ще про одну людину. Отець Сафракс стиснув мені руку. Ми розійшлися, і я пішов у ту світлицю, що була про мене приготована. Як я заснув на ліжкові, що пахло лавандою, мені приснилося, що я ще дитина, і стоячи на колішках у каплиці в коледжі, любую білих ясних жінок, що стоять на криласі. Коли це відразу голос із хмари заговорив над дімоною. «Арі, ти думаєш, що любиш їх у Бозі, але справді ти Бога любиш у їх!» Прокинувшися вранці, я побачив біля свого ліжка отця Сафрака. «Арі, – сказав він мені, – ходіть слухати службу Божу, що я правитиму на честь вашого приїзду. Після причастя я мог тиму вислухати те, що ви хотіли мені сказати. Невеличку церкву в Артизі збудовано було в романському стилі, бо в 12-му віці він ще панував у Аквитанії. Аквитанія це історична область і колишній регіон на південному заході сучасної Франції, обмежена Біскайською затокою на заході, Піренеями на півдні, річкою Луара на півночі і Роною на сході. Столиця регіону – Бордо. Її реставровано 20 тому років і прибудовано до неї дзвіницю, якої не було у попередньому плані, але вона була убога і через те зосталася такою саме простенькою, як і попереду була. Я силкувався по змозі прислухатися до тих молитов, що промовляв священник, а після служби ми вкупі вернулися додому. Поснідавши хлібом та молоком, ми перейшли в світлицю отця Сафрака. Присунувши стілець до каміну, над яким вісіло розпяття, він попросив мене сідати, і сівши поруч мене, Показав мені, щоб я починав. На дворі йшов сніг. Я почав так. Десять тому років минуло мій батьку, як я, вийшовши з-під вашого впливу, вступив у життя. Віра моя зосталася у мене, але чистота, на жаль, ні. Але я не буду втомляти вас оповіданнями про моє життя. Ви знаєте його. Ви мій духовний пастир, єдиний суддя моєму сумлінню а до того ж я хочу швидше перейти до тієї події, що відмінила все моє життя. Торік моя сім'я постановила мене одружити, і я охоче на це згодився. Дівчина, що повинна була моєю жінкою стати, мала всі ті гарні риси, які, звичайно, батьки вишукують. До того ж вона була гарна, себе, і подобалася мені. Через те, замість оженитися з обрахунку, я дружився з любови. Вона зводилася, і ми заручились. Здавалося, що спокій та щастя в моєму житті були забезпечені, коли я одібрав листа від поля РВІ, де він сповіщав про те, що вернувся з Константинополю і приїздить до Парижу, та й висловлював бажання побачитися зо мною. Я побіг до його і оповів йому про своє одруження. Він щиро поздоровив мене. «Радію з твого щастя, мій давній друже», – сказав він мені. Я просив його бути моїм боярином, і він охоче на це згодився. Весілля моє призначено було на 15 травня, а він мусів вернутися на свою посаду тільки з початку червня. «От і чудово», – сказав я. «А ти?» «О, я», – почав він говорити, всміхаючись радісно і в той же час сумно. Як все одмінилося. Я божевільний. Одна жінка. Арі, я страшенно щасливий, але разом і дуже нещасливий. Як назвати щастя куплене злочинством? Я одурив свого щирого приятеля. Я розбив йому життя. Я привіз звідти з Константинополю. Отець Сафраг перепинив мене. Сину мій, проминіть учинки інших людей. І не називайте іменнів. Я обіцявся і казав далі. Поль ледве встиг сказати останні слова, як у хату ввійшла жінка. Це була, звісно, вона. Довгий блакитний пенюар показував, що вона дома. Я схарактеризую двома словами те дивне враження, що вона на мене зробила. Мені стало моторошно. Вона була не справжня. Я знаю... Яке це слово невиразне і як погано висловлює воно мою думку, але, може, дальше оповідання дасть нам змогу його зрозуміти. Справді, в виразі її золотих очей, що кидали іноді цілими снопами іскор, у таємничій лінії її уст, у кольорі її ніжної шкіри, смаглявої, але в той же час і прозорої, в гармонійній грі лінії її тіла, в її легенькій ході, в її голих руках, за яким здавалося сховані невидимі крила, нарешті у всій її палкій та мінливій істоті, я почував щось чуже людській природі, щось таке, чого немає у звичайної жінки, такої, якою її сотворив жорстоко милосердний Господь, щоб вона була нашою подругою на цій землі вигнання. З тієї хвилини, як я її побачив, Одно почуття сповнило всю мою душу. Це була огида до всього, що не було цією жінкою. Побачивши її, Поль злегка насупився, але зараз же запанував над собою і примусив себе всміхнутися. «Лейло, це мій найближчий друг!» Лейла відповіла. «Я знаю добродія Арі!» Ці слова здивували мене бо нам ніколи не доводилося бачитися. Але ще більше дивним здавався голос, яким їх було сказано. Якби Кришталь міг думати, він би так заговорив. «У мого друга арі через шість тижнів весілля», – сказав Поль. Почувши це, Лейла глянула на мене, і я виразно побачив, як її золоті очі сказали. «Ні, я пішов дуже стурбований» а мій приятель не просив мене зоставатися. Увесь день я блукав без мети вулицями, з порожнім та посиротілим серцем. Надвечір я випадково опинився на бульварі перед крамницею з квітками і, згадавши свою молоду, зайшов купити їй гілку білого бузку. Я тільки що взяв її, коли ця маленька рука вирвала її у мене, і я побачив Лейлу, що, сміючись, виходила. На ній була коротка сіра сукня, сірий жакет і невеличкий кругленький бриль. Я повинен признатися, що це убрання, яке одягають парижанки на вулицю, давно не гармоніювало з її казковою красою і нагадувало маскарад. Одначе, побачивши її саме в цій одежі, я почув, що я люблю її безмірно. Я хотів її догнати, але вона зникла між людьми, та екіпажами. З того часу все моє попереднє життя порвалося. Я був кілька разів у поля, але не бачив Лейли. Він приймав мене ласкаво, але про неї не згадував. Нам ні про що було говорити один одному, і я смутно вертався від його. Нарешті одного разу Лакей мені сказав «Пана нема дома!» і додав «Ви, може, хочете бачити пані?» Я сказав Добре. О, мій батьку, це слово, це маленьке слово. Ніякі криваві сльози не зможуть його спокутувати. Я увійшов. Вона лежала в вітальні на канапі в жовтій, як золото сукні, сховавши під неї ноги. Я побачив її, але ні, я вже нічого не бачив. У горлі в мене відразу пересохло так, що я не міг говорити. Запах мирри та пахощі, що йшли від неї, запалили у мене гарячі бажання, так, наче я вдихнув одразу всі пахощі містичного сходу своїми тремтячими ніздрями. Ні, це таки не була справжня жінка, бо нічого людського в неї не витко було. На її обличчі не малювалося ніяке почуття, ні добре, ні зле, а тільки пожадливість плоцька. Але в той час і божественна. Вона, мабуть, помітила, який я збентежений, бо спитала голосом, що дзвенів чистіше, ніж лісовий струмок. Що вам? Я упав їй до ніг і скрикнув, плачучи, Я божевільно люблю вас. Тоді вона розкрила обійми і, обгортаючи мене поглядом своїх ясних очей, що вабили до себе, спитала. Чого ж ви мені раніше про це не сказали, мій друже? О, чудова хвилина! Я обнімав Лейлу, що відкинулася до мене в обійми. І мені здавалося, що ми вкупі летимо на небо, що ми його все сповняємо собою. Я почував, що стаю рівний Богові, і що в моїх грудях схована вся світова краса, вся гармонія природи. Зорі, квітки, співучі ліси, ріки та глибокі моря. Ціла вічність увійшла в наш поцілунок. Почувши останні слова, отець Сафраг, що вже кілька хвилин слухав, видимо нетерпляче, став і, стоячи проти каміну та піднявши до колін рясу, щоб нагріти ноги, сказав мені суворо, мало не погордливо. «Вигідкий блюзнір!» Тобто людина, яка зневажає щось святе, високе. І замість, щоб ненавидіти свій гріх, сповідаєтеся тільки через те, що вам любо похвалитися. Я більше не хочу вас слухати. Як я почув це, сльози линули мені з очей, і я почав його перепрошувати. Побачивши, що моя покірливість щира, він згодився щоб я говорив далі, але з умовою, щоб я ставився неприхильно до того, що зо мною трапилось. Я знову почав говорити, постановивши скоротити якомога своє оповідання. Батько мій, сумління мучило мене, як я вертався до Лейли, але другого ж дня вона сама прийшла до мене, і почалося життя повне розкошів та муки. Розкіш! Це життєва вигода, пов'язана з комфортом, багатством, надмірність в обстановці, убранні, нарядах, життя в достатках з комфортом, надмірність в задоволенні життєвих потреб, коштовні речі, які не є першою необхідністю, щось недозволене, неможливе, недоступне, найвищий ступінь прояву чого-небудь. Я ревнував її до поля, якого я одурив, і мучився безмірно, я думаю, що не може бути нічого гіршого за ревність, яка сповняє душу найгідкішими картинами. Лейла навіть не силкувалася збрехати, щоб мене заспокоїти. Взагалі, вона поводилася якось незрозуміло. Я пам'ятаю добре, з ким говорю, і через те не ображу шановного пастиря. Я скажу тільки, що Лейлі наче цілком чуже було те кохання, яке вона заставляла мене переживати. Але вона влила в мою істоту всю отруту пожадливості. Я не міг жити без неї. Я тремтів увесь, тільки думаючи про те, що міг би її втратити. У Лейли цілком не було того, що ми називаємо почуттям моральності. Але це не значить, що вона зла була або жорстока. Навпаки, вона була добра та жаліслива. Не можна було сказати, що вона нерозумна але вона мала розум інший, ніж маємо ми. Говорила мало і ніколи не відповідала на питання про її минуле. Вона не знала нічого з того, що ми знаємо. І навпаки, знала багато речей, які нам невідомі. Вона виросла на Сході і знала всякі індуські та перські легенди, та й оповідала їх одноманітним голосом, повним безмірної грації. Слухаючи її оповіданнів, зорю світів, можна було подумати, що вона вже жила тоді, коли вони ще були молодими. Я сказав їй раз про це, вона відповіла, всміхаючись. «Це правда, я стара!» Отець Сафрак, що все ще стояв перед каміном, нахилився до мене з виразом найпильнішої уваги. «Кажіть далі!» – сказав він. Кілька разів батьку я питав у Лейли, якої вона релігії. Вона відповідала, що ніякої, і що віри їй зовсім не треба, що її мати та сестри – божі дочки, хоча не з'єднані з Богом ніяким культом. У неї на шиї був медальйон з червоною землею, про яку вона сказала, що носить її побожно, з любови до матері. Ледве я вимовив ці слова, як отець Сафрак блідий, увесь тримтячи, здавив мені руку і закричав над вухом. Вона правду сказала! Я знаю, знаю тепер, хто вона така! Арі, ваший інстинкт не одурив вас! Це не була жінка! Кажіть, кажіть, будьте ласкаві! Батько мій, я вже замалим не скінчив. З любові до Лели я зламав таїнство заручин. «Я одурив мого друга найближчого, я образив Бога!» Поль, довідавшись, що Лейла йому зрадила, трохи не збожеволів з очою. Він погрожував, що вб'є її, але вона відповідала йому ласкаво. «Спробуйте, друже мій, бо я хотіла мерти, але не можу!» «Шість місяців вона була моєю!» Потім одного ранку вона сказала, що вертається до Персії, і що я її більш не побачу. Я плакав, я ридав, я кричав, бої мене ніколи не кохали. А вона ласкаво відповіла, правда, мій друже, але всі ті жінки, що любили вас не більш за мене, не дали вам того, що я вам дала. Ви повинні бути мені вдячні. Прощавайте. Два дні я то кам'янів згоря, то божеволі. Потім, згадавши про спасіння душі, я кинувся до вас, мій отче. Очистіть, підтримайте, зміцніть моє серце. Я ще й досі люблю її. Я замовк. Отець сафраг замислився, спершись головою на руки. Він перший заговорив, «Ваше оповідання, моя дитино, показує, що моє велике знайдення правдиве. Ось що може захитати самовпевненість наших скептиків. Слухайте, ми живемо тепер серед чудес, наче перші люди. Слухайте, слухайте, я вже вам сказав, що Адам мав першу жінку, про яку в Біблії не говориться нічого» але з якою знайомить нас Талмуд. Вона звалася Ліліт. Її сотворено не з ребра Адамового, а з червоної землі, з тієї, що його самого сотворено. Вона не була тілом від його тіла, вона покинула його з власної охоти. Він іще був невинний, коли вона, покинувши його, пішла в той край, в якому через безліч віків оселилися перси, а тоді жили передадамити, прекрасніші та розумніші за людей. Вона не брала участі в грісі наших праотців і не осквернила себе первородним гріхом, і через те її не проклято так, як Єву з потомками. Вона не знає ні горя, ні смерти, у неї нема туші, якій треба спасіння. І вона не здатна до добра так саме, як і до зла. Все, що вона робить, ні гарне, ні погане. Її дочки, яких вона мала в таємничому одруженні, такі самі безсмертні, як і вона, і такі самі вільні в своїх думках та вчинках, бо їм нічого втрачати, і нема чого вислужуватись перед Богом. І ось, сину мій, Певні ознаки показують, що ця істота, яка вас покусила, ця Лейла, це дочка Ліліт. Моліться, я завтра вас висповідаю. На хвилину він замовк, замислившись. Потім, витягши з кишені папір, сказав. Цієї ночі, як ми попрощалися, мені принесено прикрого листа який запізнився через снігові замети. Перший вікарій сповіщає мене, що моя книжка засмутила найсвятішого папу та зобсувала йому радість страшного тижня. На його погляду моєму творі повно зважливих занадто та нерозсудливих думок. Найсвятіший папа не може благословити такого шкодливого твору. Ось що мені пишуть. Але я розповім найсвятішому папі випадок з вами. Він доведе йому, що Ліліт існує і що я не вигадую. Я попросив, щоб отець Сафрак вислухав мене ще хвилину. Батьку мій, лила, покидаючи мене, зоставила в мене кипарисовий лист, на якому кінцем стилю видряпано незрозумілі мені знаки. Ось цей амулет. Отець Сафрак узяв тоненький листок, який я йому дав, і уважно до його придивився. Це написано перською мовою золотого віку, сказав він, і в перекладі значить, молитва лейли, дочки Ліліт. Господи, обіцяй мені смерть, щоб я могла зазнати життя. Господи, дай мені докори сумління, щоб я знайшла радість. Господи. Зроби мене такою, як є вені діти!» 1887 рік. Читала Лілія Мироненко.